Наздожену його, і він відчинить ворота міста. І тоді я тебе першого повішу на цій брамі. Це буде завтра або післязавтра, отже, у тебе є час одуматися. Здача Києва, життя, відмова, смерть. З цими словами, не ждучи відповіді, Менгум здивив коня і помчав геч до Білгородського шляху, по якому поїхав князь Михайло. За ними рушили, дотримуючись суворого порядку, його сотні. Спочатку поволі, а потім усе швидше і швидше, мов під Сьобоне невидимим батогом, помчало все військо хана Менго згори в долину до Либиді, де пролягала бита дорога на захід. Вражені кияни ще довго стояли на валах, аж поки останній вершник зник за далекими засніженими гробами, і не знали. Радіти з того чи ждати ще більшої біди. У боярських хоромах було натоплено, пахло свіжим хлібом і смаженою на олії цибулею. Правда, час для обіду давно минув, сонце вже опускалося з далекі Приорпінські бори, але стіл стояв накритий. Біля столу сиділа лише жіноча половина сім'ї. Коли Дмитро війшов до покою, бояриня кинулося йому назустріч і, заплакавши, припала до плеча. «Ну що там?» «Кажуть, Менгу взяв Білгород. Люди бачили, як у тому краї ще згоріло, та ще кажуть, що спіймали князя. Невже це правда?» «Не вір бабським чуткам», – відповів боярин. Одною рукою пригортаючи жену, а другою, показуючи хлопцям, що йшли слід за ним, щоб сідали до столу. Менгу справді погнався за князем, але не думає, що він наздогнав його, а тим більше взяв Білгород. Він сів на своє місце і відрізав собі шмат вареної телятини. До нього нахилилася Янка. А якщо мингу таки полонив князя і змусить його відчинити ворота Києва, що тоді? Невже нам усім кінець? Я не хочу помирати. Вона вимовила останні слова зовсім тихо, але з таким болим і відчаєм голосі, що всі враз перестали жувати. Це ж Уперше тут була висловлена думка про смерть і тому, що вона належала веселій, непосидючій, життєрадісній янці до того ж наймолодшій серед присутніх, який ще жити б та й жити, болюче вразила кожного. Добрий, ніж застряг у горлі, йому уявилася ця тендітта дівчина з мотузком або кангою на шиї у засніженому степу, уявив, як тягне її який-небудь бузовір-багатур до своєї кибицьки чи до юрти, а там кидає на смердючу кошму, зриває з неї одяг, заломлює білі руки і прикривши зверху шкарубким пропаглим кінським потом і гірким димом-кожухом накидається на неї як звір. Бррр! Скільки разів бачив він таке? А хіба всі тягли полонянок до кибиток чи до юрти? Хіба... Не глумилися над дівочою та жіночою честю тут же, серед пожарищ і трупів на очах у старих матерів та малих дітей. Він стіпив зуби і зблід, бо уявляв ці жахи краще, ніж будь-хто інший. Однак, промовчав, щоб не завдавати страху і смутку Янці та всім присутнім. А Дмитро почав утішати, дочку. Простягнувши руку, погладив її по голові. Не бійся, голубонько. Я не дозволю відчинити ворота, хоч би князь благав зробити це. Він залишив нас у таку важку годину, тож хай сам тепер дбає про себе. А ми будемо захищатися, скільки сил наших стане, і, дай Бог, відіб'ємося від писи головців. А якщо не відіб'єтесь? Я живою в руки не дамся. Кинуся з валу або з дзвиницями з головою. Краще зразу смерть, ніж мунгальський полон, ніж довічна нруга і неволя. Всі знову заніміли вражені сильнішим вибухом почуттів дівчини. Потім схвитнула бояриня, обняла дочку і притиснула її голову собі до грудей. Заголосили невістки, похнюпилися Микола та Степан. Дмитро нахмурився, ще більше гримнув. «Ну, годі вам, годі! До того далеко! Не ховайте себе за Київ не Рязань, не Переяслав і навіть не Чернігів. Бали тут вищі, заборола міцніші, ворота обковані залізом. А мужності киянам не позичати? Відіб'ємося і повернуся до Добрині. А ти як гадаєш? Ти багато бачив, знаєш, скажи. Щоб заспокоїти жінок, Добриня відповів твердо. Вистоїмо. Ворога в Київ не пустимо. Та й навряд чи Менгу наважиться брати приступом в місто замало в нього сил. А якщо так, то гадаю, і не затримується він довго під Києвом, а от довколишнім селам біда. Там зараз лється кров, умирають люди, горять хижі та повіті. І нікому захистити нещасних, нікому допомогти. Він згадав своє село своїх рідних і замовк. Гіркий клубок підкотився до горла. Перехопив дихання, а на очах мимоволі закаламутилися сльози. Адже Калиновий кут лежав на шляху менгу. Десь опівночі Добриня прокинувся від того, що його хтось легенько термосив за плече. Хто тут уже ранок? спитав голосно, підводячись на лікоть. Тс! Не кричи, який там ранок? Почувся голос Янки. Це я. Прийшла поговорити з тобою. Бо завтра, може бути пізно. Вкрай здивований, він підвівся і сів на ліжку. Що сталося? Бачиш, я прийшла, щоб попросити тебе. Янка завагалася і сіла теж. Про що? Страшно мені. Лягла спати не спиться. Перед очима постають жахи один страшніший іншого, все ввижається, як монугали вриваються в Київ. Палять, хапають, убивають. Словом, я зрозуміла, що треба годуватися до найгіршого, до смерті. А я не впевнена, що зможу накласти на себе руки. Уявила, як я кидаюся з дзвіниці вниз.